Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu wassalamu ala al-ashyafil amiy wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ecma'in. Allahumma yassir lamri wa ashrah li sadri wa yudhkhil min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam tana inna kanta hakim. Her şeyden önce Allahu Teala'nın nimetlerine gör Allah'a şükür elmek lazım ve lazım ki yani Allah'ın qullarının bəndələrinin üzərinə həqiqətən də çoxdur və qul bu neməti, e, nemətləri sadalamaqla onu bitirə bilməz. Və bu günki nemətimizdən, yəni bizə olan nemətdən biri də Allah həmdəli olsun ki, əmnəmançılıq nemətidir ki, və bunun da sayəsində biz, yəni öyrənirik, öylədirik və öyrətdiyimizi cəməta təbliğ edirik və bunun üçün də Allah subhanətlər bu sabitliyi daha da sabitləşdirilməkdən ötürü bu niməti daha da artırsın bizə və evi, ev əhlini bərəkətləndirsin onları xatəb avadan qolsun onları hibs eləsin və biz keçən dəyətimizdə artıq 22-ci hədsi bitirmişdik və həqiqətən ıı, bugün yəni başqa bir yəni, mövzu var, o haqqda istəyirdim danışmağa yəni Əhl-i Sönə və Səlifəsi Aleyhin bəni dəvətdə olan mövqeyi, yəni dəvət üçün ə, sadəcə fikirləşirəm hansısa bir vaxtda, yəni, insanlar indi işləndə, çünki vaxt məsələsi biraz qısadır. Yəqin ki, camidənin daha çox olan vaxtında, yəni mühüm mövzudan inşallah o haqda danışarıq. Və bu, yəni biz hədisimizə növbəti həttimizə, hədisimizə başlayırıq. 23-cü hədisə Əbu Məlik Əşər radiallahu buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء تملا ان او تملا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والان القران حجه لك او عليك كل ناس يغض فبع نفسه فمعتقها او مبقها رواه المسلم Əbu Əbəy Mayk əş-Şərifə rəziyallahu təalay buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu və səlləm buyurdu ki, yəni təmizlik imanın, yəni təhur, yəni imanın tuhur sözü də, yəni lüğəti mənanəta, yəni bir çox şeylərə, yəni nisbət olunur. Orda həm e, daxilən təmizlik ola bilər, həm su ilə olan təmizli və e, təhur sözü ümumi, ümulikdə tərcüməsi, yəni təmizlik, paçlıq yəni mənasını daşıyır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, Ə, tuhur, yəni təmizlik pakılır, imanın yarısıdır və əlhəmdülülləh, mizanı doldurur o subhənələ və əlhəmdülülləh onlar beynə, səma ilə yerin arasını doldurur və namaz nurdur, sədəqət burxandır və, və səbirdə o ə, namaz kimi nur deyil, yəni nurun sacaqları kimi onundandır və Quran deyir sənə və yaxud da sənin üzərində, yəni hüccətdir. H və hər gün insanlar, yəni evdən çıxırlar və kimsə evə nəfslərini sapırlar, sapınırlar, kimsə həlak edir, kimsə yəni azad edir. Bu hədis imam müslümü Muslim rivayet etmişdir. Və hədis həqiqətən də e, bəziləri bu hədisin e, bir çox yəni yollarla, qollarla rivayet olunduğu hədislərə yəni zəif hökm vermişlər. Çünki Ə, hədis eləmindən ümumiyyətlə yəni anlamayan bir insan ə, xüsusən də bəzi hallarda görürsən ki, ə, dərk eləmədiyi bir məsələ yaranında hədisə zahirən, hədis zəifdir və, və s. yəni rəylər verilir. Amma həqiqətdə bu hədis imam muslimin yəni, ravad elədiyi hədistir və hədis yəni sərih hədistir. Çünki imam muslimin ravad elədiyi hədis, yəni bu xaridən sonra ən güclü, yəni sərih hədis salir və hədisin də tərcüməs Və hədis məna etibarilə, yəni geniş məna kəsb eləyir və birinci hissəsi isə Peyğəmbər salıqsa illə buyurur ki, ədduhuru şatrul imə, yəni paşkılıq, təmizlik, yəni imanın yarısıdır. Bu hədisin, bu ləfsinin təfsirində, yəni bəzi təfsircilər, yəni hədis alimləri şəhsirə qeyd elədilər ki, bu aiddir günahların tərkinə. Çünki əməllər imandandır və əməllər də iki qisimdir. Birinci qismi aiddir, deməli, tərkə, yəni günahlardan çəkinmək, yəni qadağanlardan çəkinmək. İkinci qismimiz aiddir, əmr olunanları yerinə yetirmək. Və baxımdan da buyururlar ki, yəni, e, əgər insan e, günahlardan çəkinirsə, deməli, e, imanın yaxşı səsi neynəmiş olur, yəni əda etmiş olur. Yəni, bu adam günahı şirəmir, bu baxımdan. Ancaq bəzilərisə bir çox rəvayətlər gətirdilər ki, Ətayləmirsə səsəm burdurdu ki, isbahul vudu şatrul iman və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, el vudu şatrul iman. Bu ki, dəstəmazı gözəl halda almaq imanın yarısıdır və bir rivayətdə gəlib ki, dəstəmaz özü, yəni imanın yarısıdır. Və bu baxımdan alimlərin bu ləfistə, yəni ixtilaflar, yəni bu iki qism ayrılır və qovullar, yəni burada ikisinin də, yəni gətirildilərlər var. 91-ci ayə hədisdən dəlillə gətirlər ikinci yerə. Amma ümumi də götürəndə isə, yəni çoxların daha çox rəyi isə, yəni dəstəmazla bağlı, çünki onun dəstəmazla bağlı olmasına açıq-aşkar, yəni ayə hədisdə gəlir. Aydındır? Yəni birincisində əgər e, ahilərdən birbaşa deyil, yəni dolay olan yəni təfsirində mənasında dəlil gətirdilərsə, amma ikinci hissə, ikinci rəyə isə birbaşa olaraq, yəni dəstəmaz Hı -hı. E, imanın yarısı və yaddaşılamazı gözəl halda almaq imanın yarısı deyə ləfislər birbaşa onu göstərir ki yəni o ona daha çox yaxındır və bu cür də yəni çoxlarının da e, təfsiri yəni buna daha çox yaxındır. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni dəstəmaz paçlıq təmizdir, yəni imanın yarısıdır və bəzi alimlər ki, bu onun ona görə onunla bağlıdır ki, yəni insanların e, daxilləri, yəni eytiqadla e, bağlı təmizlənə bilər. Yəni hər bir şəxs əgər e, daxilən tobibəhli isə, şirkdən, e, küfürdən, ə ağslidən, nifaqdan və ə, riyadan, bu cür yəni ə, batını, ə, xəstəliklərdən, batini işarələrdən, batini əməllərdən uzaqsa, bu artıq onun yəni batinin yəni təmiz olduğunun göstərir. Və ə, əksinə, əgər o insan daxilə şiirik, bütpərəz Yəni, e, daxilində qəbirlərə, ağıclara, pillərə bağlılığı varsa, daxildə əməlləri reyatsa və ya da daxilində münafidlər və s. Yəni, qəbirlərə olan əməllərin hansısa, yəni, e, şər tərəfləri bunda varsa, deməli, bunun e, qəlb tərəfi, qəlb tərəfi bunun Yəni, necə deyərlər, nəcisdir, pak deyil, tahir deyil. Və zahirdə isə cisməni olaraq, yəni bədənin, üzün, əlin, əğm və s. təmizdir isə yəni birbaşa olaraq dəstamazla bağlı düzdür. Dəstamaz almaq forması, yəni həqiqi pakiliqdir, yoxsa həqiqi pakiliq deyil. Çünki bu məsələdə Hənəfi məsəbünə görə yəni onlar bu pakiliqı əyani olaraq qəbul edilir. Yəni, onun birbaşa da Mənasını o üzrə verirlər ki, yəni dəstəmaz sırf e, mənası bilinən zahiri ibadədir ki, sırf yəni, zahirən təmizliyi göstərir. Amma şək yordur ki, elə bir əməl var ki, yəni, o dəstəmazda o yeri yoxdur. Aydan da, məsəl üçün, e, insanın e, ən çox yəni, iyi gələn yerindən bir yerdə yəni, qoltuğun altını təlləməsdir. Amma görsən, dəstəmazda bu cür şeylər yəni, yoxdur və yaxud da ki, e, təllədiyi hallar və yaxud da ki, götürə elə başı çiriş olduğu halda Bu insan başını məhsulun yox, elə şampunla yumağı daha təmiz olardı və ya da ki bədəninin özü, ər bədəni tərzad içindədsə, şək yoxdur ki bunun e, dəstəmazın əvəzinə bunu çiməy daha gözəl idi. Amma görürsən ki Quran və sünnədə, yəni namazı aid olan, yəni onların fikirləşdik, paçlıq əvəz edən, yəni dəstəmazın zahiri əməlləridir. Və bu baxımdan da ə, Abu Hanifənin məhsəbi bu məsələdə demək olar ki əhlüsünnəyə yəni müxalif çıxıb, yəni, onlar ə e, dəst namazı əyani olaraq dərk olunan bir ibadət kimi və özü də bağlayırlar ki, sırf yəni paçlıqlandı, yəni başqa bir e, anlamı yoxdur, amma şək yoxdur ki, e, bu isə e, hər bir ibadətin yəni anlamı olması yəni şərt deyil. Yəni e, demək olmaz ki, niyə görə biz namazı ayıbsəyik, bəlkə oturelsəydi -otur yaxşı olardı və də niyə görə biz rukunu üzü qabağa elə bəlkə mostyan salıq daha yaxşı olardı. Yəni buc Yəni, bu baxımdan yəni, ibadətlər yəni, insanların ağılları ilə, yəni, e, fikirləri ilə ölçülmür. Bax, bu baxımdan da çalışmaq lazım deyil ki, hər bir əmələ hökmən onlara məna verməyə çalışar ki, hətta onu bəzi, çünki bəzi e, sufi əhlindən, yəni təfəkkür əhlindən belə bir şey, camat var, firqa var, düzü, e, qədimin firqəsidir, onlar hər bir əməli, dərk edəndən sonra əməl etmək üstünlüyü verir. Yəni sən onlara o cür insanlara məsələn təbliğat aparırsan, namaz qorusuz yoxdur. Mən buna görə dərc edirəm. Məsələn deyir zəkat ver. Mən dərk eləməyəm eləm ki, bu zəkat nədir, nə deyil, hansı əməl, hansı nədir. Ondan sonra mən onu dərk edəndən sonra əda edə bilərəm. bu da şəkilsiz odur ki, yəni ümumi lidə götürəndə İslamın qayda-qanunları, İslamın sütunlarıdır və ona görə baxandan onlar Yəni bu rəylərdə, yəni batil, yəni firqədəcilər. Yox. Və ə, qeyd etdiyimiz kimi, ə, tahur imanın, yəni imanın yarısıdır. Və ə, bu baxımdan da bu baxımdan da deyilir ki, burada ən çox rəylər ə, xüsusən də yəni təzə tamazlan paçıqla olan, yəni üstünliyə verilir. Və qeyd elədiyiniz kimi, daxili, yəni təmizlik, yəni başqa cür əməllərlə olursa və zahiri təmizliklə, yəni, dəstəmazlə, yəni, qüsrlə, vələqə və s. Hansı ki, e, dəstəmaz haqqında da Peyyəm Sələm həssi var ki, Dillə yuhəvv aləl vudu illər mü'min, yəni dəstəmazı yalnız, yalnız kim mühafizə eləyər, mümin. yəni mü'min. Və bu baxımdan da, yəni mütləqən dəstəmazı gəzmə özü, yəni ibadət qisimlərindən biridir. Hansı ki, hətta onun sün-arici üçün iki üçə namaz qılılması belə sünnədə iqrar olunub. Yəni, Peyğəmbər salı sələm bir gün Bilal radiyalarına söylüyor ki, sən nə əməllər edirsən ki, mən sənin cənnətdə olan dəyəqin xışı-xışıltıqsılarına eşlirdim və Bilal radiyalarına qeyar rasullar, başqa bir əmələm yoksa, mən hər dəstəmanızdan sonra, yəni iki rükət dəstəmanızdan ötürü qılırdım və bu da Peyğəmbər bu sünnəti iqrar edir, yəni bu da sünnə, ə, sünnəyə daxil olur. Çünki Peyğəmbər salı sələm sünnəsi sözləndir əməllə bir də peyğəmbər sallallahu əleyhi və iqrarı ilə, yəni olan, yəni əməllər aiddir. Və bu baxımdan da yəni dəstəmaz, yəni özü özlüyündə yəni ibadətdir. Yəni dəstəmazlıq bəyənilir, çünki dəstəmazın e, şahdalı havada, çətin anlarda yəni gözəl alınması barədə e, bir neçə sizin saydı hədislər var. Hansı ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi insanın yəni soyuq alında, xoşu gəlməyən hallarda, çətin anlarında gözəl dəstəmaz almasının artıq onun yəni paklaşmasına yəni səbəb olur. Necə ki e, hədisdə də gəlib ki, hər dəmə dəstəmaz aldı insanın yəni barmaqların arasından üzülən, gözündən, qulağından süzülən sul sular, yəni damcılar, yəni onun yəni günahlardan yulmaması səbəbidir. Və bu baxımdan da yəni dəstəmaz haqqında yəni kifayət qədər yəni hədislər var ki, Dəstamaz özü özlüyündə, yəni, müstəqildir, müstəqil bir ibadətdir. Düzdür, dəstamazın alınma forması artıq, yəni, Quranla ə, sünnədə varid olub. düz Quranda ə, varid olan forma, hansı ki, ə, bəzi, yəni, rafizlərdən və təkişiyyət təriqətin olanlar, orada bir çox faydalar çıxardılar onların rəyinə görə və onlar elə zənn edirlər ki, ə, dəstamazı, yəni, yüzdən yuxarı almaq üçün ki, xitab o cür gəlib, və də ki məs ayağa başa da onun kimi məs şəkillər və s. bu duaların, yəni həqiqətən, yəni şərqi elmindən uzaq olduqlarının, yəni bilir. Çünki yə, ərəb dilini, yəni mükəmməl bilən, daha doğrusu lazımı Quran və sünnəyə uyğun bilən insan o ayəni ay, oxuyub, yəni dərkilməyi onun üçün asandır ki, çünki ərəb dilində yəni sözlərin bilbinə təbəssülüyü var. Və ərəb dilində bir söz, bir sözün dalınca gəlirsə, ona birbaşa, ona tabi olmağını göstərmir. Aydınca, məsəlçün, deyirsən ki, evə üç-dörd nəfər girir. Deyirsən, kim girdi? Deyir ki, məsəlçün, Abdurrahman, Abdurraov, filan kəs, O demək deyir ki, onlar birinci o girib, birinci o girib. Aydınca, eyni qayda da yəni ərəb dilində var. Yəni, onların o cür gəlişi, o bildirmiş onlar, necə deyərlər, e 1-ci tərtiblə gəlir Bu ümumi gəldiyini göstərir. Düzü, tərtib ətibarı ilə Qurandakı tərtibdir. Yəni tərtib itibarla Quranda iki tərtibdir. Yəni hansı hansından sonra. Ancaq onların yığılması və ya da ki məşəkilməsi barəsində isə, yəni e, Quranın özündə yəni hərəkəlləri, yəni sözün sonluqları ona yəni dəlillət eləyən bu barədə çox geniş danışmaq istəmirəm, çünki e, kimə bu aid e, kimsə bununla məşğul olmaq istəyirsə, yəni təfsirlər var, ondan sonra ə e, sözlərin mənaları var, açıqlanması və hətta ki e, ərəb dilinin, yəni sərf və nahv qrammatik qaydalar var ki, bunun əsasən, yəni, o sözləri oxuyub, yəni ağyəh ola bilərlər. Və e, bu barədə onu yəni geyd etmək ki, yəni dəstəmaz, yəni özü-özünə eləmişstəkli ibadətdir və bu baxımdan da həmçində bu təhirlik paçın yenə yəni, də burada təkcə dəstəmanz deyil, həmçində böyük cənabetdən və hətta ki bəzi hallarda bəynilən, yəni qusıldan da söhbət gedir, ümumi ilə, yəni su ilə, yəni pakilığa, təmizlikdən, yəni söhbət gedir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həccin növbəti hissəsində buyurur ki: "Və alhamdullillah tamlaul mizan və subhanallahu walhamdullillah" tamlaani au tamla bi ma bayna samawati wal ard sələm, buyurur ki tir elhamdülillah yani mizanı yani doldurur ve subhanallah və bivatike subhanallah ve göyün yani arasını doldurur düzü bu hadislerden e, bəziləri bunu e, savab yani şəkilində Əməl, əni, əməllərin savab şəkildə olduğunu göstərlər və ancaq sə, çox təfsislərin rəyinə görə isə, yəni qiyamət günü Allah subhantala ə, hər bir əməli dismani formada insanlara göstərəcək ki, insanlar öz elədikləri necədir, əməllərin, savabların dərk eləbilsəniz ki, bu bir çox rivayətlərdə gəlib, məsəl üçün Peyğəmbər S.S. cənazə namazı haqqında buyurub ki, yəni cənazəni qılansın, onu ittibə elə bastıran, deyib iki qeyrat, qeyrat da artıq uhud dağı boyda, yəni savab deməkdir. Yəni bu ölçülər onunla ötürü hədislərdə bildirib ki, yəni insanlar ə, əməl elədikləri əməlin savabını yəni, ə, təfəkküründə çox dərinə getməsinlər. Yəni, həcmi nə qədər etsə, yəni, sünnədə necə varid oluqsa, yəni, həcmini, yəni, o qədər yəni, fikirləşməyə yəni, çalışsınlar. Bir də, qardaşlar, çalışın, dəstəri telefon olmasın ki. Bu, adamın fikrini yəndirir. Sonra adam fikirləşir ki, harada qalıb. Belə şeyləməyəm, xayş eləməyəm ki, adamın fikri yəndir, belə şeyləyəm. Yəni, səssini alın ki, hiss olunmasın. Yaxşı, və dedik ki, Elhamdullah və subhanallahu elhamdullah, yəni mizanı, mizanı, yəni doldurur və dedi ki, e, savablar da qiyamət günü, yəni cismani, yəni formada olacaq ki, yəni insanlar öz yəni əməllərinin, yəni həcmlərini yəni görüb təsəvvür eləsin. Hansı ki, bir hədisdə gəlib ki, insanlardan biri e, qiyamət günü əməllərinin olmadığını, yəni bilir və e, heç bir savab iş gördüyünü dərk bilib, bu artıq heç nə eləmir. Və qiyamət günündə, yəni Allah subhanalar dərqanda, imtihanda artıq yəni, əlatsız bir vəziyyətə qala bilir ki, yəni, heç nə yox nəsə əməl eləməyə e, savab yəni, ortaya çıxartmağa və bu vaxtı artıq ona bildirirlər ki, və sənin filan qədər, yəni savabın var, həcminə baxır, tərcümə deyir, ya Rabbim, mən bu boyda savabı eyləməmişəm, baxır, mən əlavə oruç tutmamışam, sədəqə verilməmişəm, və, və s. bəs bunlar haradan boyda cəmlənir və Allah subhanalar bildirir ki, sən deyir, əki günü çünə bizə dua edirdin və biz də sənin bu duanı əvəsini, yəni bu günə saxladı və həmin quldu ki, ya Rabbi kaş sən mənim istədiklərimin hamısını yəni, bu günə yəni saxlayardın. Və bu baxımdan elhamdullah, subhanallah deyir, yenə göyün yəni arasındoldur. Yəni, onların zikirlərinin yəni fəziləti o qədər böyükdür ki, yəni, onlar yəni həc cisin formasında olsa Onlar yenə gün arasını yəni doldurmuş olar. Bu da birbaşa onu göstərir ki, e, bu əlhəmdülillə, subhanallah, sonra bəzi vətdə ilə ilə Allah, Allah əkbər, havlə, və quvvətə, və lə, bu cür, cür cürlər, Yəni bunlar mütləqən yəni zikirlər sahib. Yəni biz bilirik ki, səhər və axşam zikirləri var. Meçdə girəndə, çıxanda, təharətə girəndə, çıxanda, cəmə elənəndə, otağın yaxınığa girəndə və ya da dəst namazın əvvəlində, dəst namazın sonunda vələx və layx vəsə fili ki zikirlər, yəni cür bəzirdin. Baxımdan zikirlər ümum halda 2 qismə. Bir dəfə səfələmiş bu haqqda danışmışlar. Hə, Zikir barəsində şey Ramazanda idi. Hə, ki qismlər 2 bölünür. Mütləq bir də müqayyət zikirlər. Yəni, müqayyət zikir, onlar o zikirlər salir ki, onlar hansınsa bir əməl bağlılığı var. Məsəl üçün, dəstəmaz əvvəlində olan, meçcidə girəndə. Yəni, kimsə e, tuvaletə girəndə, meçcidə girən zikirlər, o zikir salir, salmir. salmir. Niyə görə? Sünki onun yerinə vaxtı, meçcidə girəndə. Və yaxud da kimsə səhər, axşam zikirlər, bil ki, ən gözəl zikirlərdir, şərdən, bəladan, cindən, şey İnsanı qoruyur, müdafiə eləyir, çox savabı var və e, əgər insan o zikirləri mescək girə-girə etdə, o, onun üçün zikir salı salmır. Niyə görə? Çünki o müqayyyətdir. Yəni, hansısa bir əməllə qeyd olunub, o əməldə nədir? Səhər və axşam. Hətta insan gün orta onu eləsə, həmən o savaba nail olmalıdır. Çünki onun yerinə vaxtdır. Günə çıxanda bir də günəş batanda, yəni onun yeri səhər, axşam o baxımdan deyilir. Və eyni zamanda əgər səhər, axşam zikirlərində məccidə girən zikirləri bir yüz dəfə eləsə, səabı var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Niyə gəlir, çünki o zikirin, o zikirin yerinə vaxtı məccidə gəndir. Bunlara müqayir zikirlər deyilir. Ancaq mütləq zikirlərsə onların, necə deyərlər, e, heç bir vaxt onlardan ötürü ayrılmıyıb. Yəni ki, sən xüsusən bunu bu vaxt edən, xüsusən bunu bu vaxt edən, hətta insan yolundan gedə-gedə, maşında gedə-gedə, necə deyərlər, e, nə bilim, e, boş-boş şeylərə məşğul oldular, işlə-iş görə-görə belə, yəni o cür zikirlər eləmək, bunun üçün daha yaxşı, daha sabıdır ki, yəni bu cür zikirlərdə, subhanallah və elə və Allah akbər və eləhələ və eləhələ və quvvət elə bunlar mütləq zikirlər, sadək insan günün günü orta çağıb. Gecə vaxtı, gündüz vaxtı, nə vaxtsa isə bu zikirə elə bilər ki, və bu da birbaşa olar zikrinin, zikirlərin, yəni fəzilətinə, yəni dəlalət eləyir ki, onların hər biri sözü özü özlüyündə, yəni çəkidə ağırlığı var. Yəni onlar adi sözlər deyil. Hansı ki, Peyğəmbərsəm bir hədisdə buyurur ki, iki söz qiyamət günü böyük səhab verər və tərəzdə nə edir? Ən ağır olar. Bu baxımdan daha şəkil oldu ki, yəni zikirlər yəni elə belə söz kimi tələfiz olunub, onların hər tələfizin özünün də Allah subhantı Allah'ın dərgahında yəni öz çəkisi var, hansı ki, o bir dənə zikir o boyda tərəzini doldurur. Bir dənə zikir yerlə göyün arasında olur və bu da insanın boş-boş e, vaxtı, nə bilim, nətifə danışmağı, nə bilim, e, əsulqa vaxtları hansı ki, faydasız bir şey sərf eləməkdənsə, Hansı ki, biz bilik ki, əməllər yəni, qismə bölünür, yəni mübab olan var, haram olan var və vacib olan var, qadanı olan var. Və bu baxımdan elə əməllər var ki, mübah əməllərdir. ona insan yəni, etdiyinə görə savab, günah qazanmır. Sadəcə o niyyətini nəyə çöndərsə, o halda o günah və yaxud savab qazana bilər. Aydındır. Məsəl üçün, adi idman. Ər kimsə idmanı elə bilək, niyyətsiz idman eləyirsə, yəni o, heç bir şey, sevab nalum, əgər kimsə niyyət edirsə ki, e, bu idmanı eləyir ki, Allah Subhantallarının ibadətində daha gözəl, daha əyaxsız-ı diyanabisin, gecələr qiyamlıq daha gözəl olsun, qan dövrəni yaxşılasın, qəşən ruhu eləsin, qəşən isə və eləxə Yəni, e, əməldə takviyyədən ötürü bunu eləyirsə, yəni, əməllərində möhkəmləyədən ötürü bunu eləy Bu, onun üçün haradasa ibadətə yazıla bilər, savaba yazıla bilər. Və yaxud da ki, e, kimsə, kimsə, məsəl üçün, yemək, yemək. Kimsə elə bilə yemək, yersək, baxışı tox olsun, bədənlə güz gəlsin, şəhvət gəlsin ki, cimək eləyə bilsin. E, bu, başqa cür insanda. Əgər e, kimsə, e, necə deyərlər, qeydə qəbul edirsə ki, bu insan bədəni güclənsin, Allah subhantalanın ibadətini daha gözəl şəkildə yerinə yedirsin, zəif olmasın və s. Bu artıq niyyətinə yönəyilir, niyyətinə sağqq edilir. Bu baxımdan da hətta mübah bəzi süləflərinin gözəl qaydası var, hətta niyyətlərə görə mübah əməlləri də, yəni savaba ibadədə yəni, çöndərmək olar. Bu baxımdan insan e, heç bir halda yəni, çalışmasın ki, niyyətsiz yəni, əməli etsin, və bu da Əmər ibn Hattab rəziyallahu anhs innamal a'mal binniyyat, yəni hədisinə daxilə yəni gəlin, hər bir əməllər, yəni öz, yəni niyyəti var, öz niyyəti ilə, yəni yerinə yetirilir. Və e, bu da hədislərin e, adi söz, e, zikirlərin adi söz, yəni o bunu göstərmir, yəni hər bir zikrin tələffüzünün, yəni Allah Subhanahu taalanın dərgahında ağır bir çəkiyə e, bərabər yəni olduğunu göstərir. Və baxın, insan hətta əsəbləşən vaxtı mübahisə ediyən vaxtı, yəni nalayiq söz işlətməkdənsə və hətta ki e, e, yersiz mübahisə eləməkdənsə, yəni bu cür, yəni zikrlər etməsi onun üçün daha əfzəl, daha gözəldir, hətta Allah Subhanahu dərgahında da ən azından onun savabı, yəni dərəcəsi qalxır. Sonra e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz bir nurdur." Yəni nur həqiqətən də e, namaz İslamın ən mühüm yəni, əməli salir, hansı ki, e, Peyğambər s.ə.v. E, müşriklərlə, müsəlmanların, yəni müsəlmanlarla, qeyri-müsəlmanların arasındakı fərqi namazla bağlamışdır ki, deyib ki, bizim onların arasındakı əhdində deyək, əs-salə, namaz. Kim ona salik edərsə artıq, yəni o bizlərdən olmaz. Yəni namazın e, tərki barəsində çox böyük hədislər var və bu baxımdan da İslamın E, kəlimə şahadətindən başqa 4 ərkanının ən mühüm e, ixtilafı, yəni namaz haqqında olub. Yəni namazın tərkibi barəsində ki, kafirdir, kafir deyilsə, hənəqalı, sənəqədər və ilə vəsairə və bu da ixtilaf, yəni ən ağzından, ən ağzından o əməlin nə boyda mühüm e, əhəmiyyətini mühüm bir Əmel olduğunu yəni göstərir ki, ən azından yəni alimlər, yəni o barədə ixtilaf edilən baxımdan yəni namaz yəni İslamın ən yüksək zirvəsidir. Namaz e, müsəlmanı zahirən tanıtdıran əməldir. Çünki insan ola bilər zahirən saqqal saxlamasın, balağını uzatmasın, nə bilim e, necə deyirlər, misvak istifadə etməsin və, və s. ancaq o zahirən namaz qılmaq onun yəni müsəlman yəni olduğunu yəni bildirir və baxımdan peyğəmbər s.ə.l.m. Ə, əmr edib ki, getdiyiniz yerlərdə, yəni cihadda getdiyiniz yerlərdə harda əzan səsi eşitdiniz, məscidlər gördünüz, artıq, yəni onların İslam olduğunu hökm verib ora yumunmayın və həmçinin Ələviyə olan öz öz qəzavatlarında, yəni bu vəidi bildirib ki, harda minarə gördünüz, artıq bu da onu göstərir ki, yəni minarələr, yəni o dövlətlərdə artıq minarələr var idi. Ələviyə bunu deyir ki, harda minarələr gördünüz? artı ora təcavüzən deyənin o artıq onlar yəni İslam yəni diyarlar sayılır. Və bu baxımdan həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s) özü də namaz haqqında Bilal (r.a) deyir ki, "Ya Bilal fa'qim fa'rih na biha, aqim aqm li-s-sala vərih və na biha", dur iqama ilə namaza çağır, cəmaatı namaza qaldır və e, onunla bizi yəni rahatlandı. Və həmçinin Peyğəmbərsəm deyir ki, "Mənim gözümün nuru harda verilə" Yəni na namazda cüllet əssələtü qurratu əynə. Yəni namazın, namazın özü, yəni e, insanın yəni gözünün, yəni nurudur. Yəni e, namaz da e, biz elədiyimiz yəni namaz yəni şəkildə deyil, həqiqətdə. Çünki e, peyğəmbər sallalləm namaz haqqında buyurub ki, siz namazı elə qılın ki, elə bil ki o sizin yəni axırınızın namazınızdır. Yəni həqiqətdə sələflərlə əlaqə e, namazda bütün işlərin, güclərin edərdilər. Onlar fikirləşərək, yəni bizim kimi necə deyirlər, pirif eləmirdilər arada. Onlar deyirlər ki, hələ pirif namazdadır, dincəlməy namazdadır. Onlar öz iş vaxtlarında dincəlmək yerinə nə götürərdilər? Yəni namaz. Yəni gör təsəvvür edin ki, bunlar o ibadətin şirinliyini, gözəlliyini dadır. Necə bilirdilər ki, onlar namazda, yəni o şirinliyi dadırlar, o həssallığı əldə edidilər. Amma bu müsəlmanlar Allah qorusun. Onlar isə daha doğrusu da biz də onlardananki biz e, namazı bitirdikdən sonra deyirəm elhamdullah borcumuz sudadı rahatlandı, ni çıxıb gedə bilərik işimizə, gündüzümüzə. Yəni həqiqətən də bu e, düzdür. Bir tərəfdən həm gülməli də, həmçində yəni ağlamalıdır. Və yəni, bu baxımdan yəni namaza yəni ciddi yanaşmaq lazımdır. Hansı ki, e, namaz haqqında peyğəmbərsən buyurub ki, kim onu muhafizə eləyərsə, namaz onu qiyamət günü muhafizə eləyəcək. Hansı ki, Səhih hədisdə gəlib ki, kim beş namazı e, vaxtında vaxtına muhafizə edərsə, artıq e, qiyamət günü namazını qoruyar və həmçində kim Allah üçün alnını yerə səcdəyə qoyarsa, Allah Subhanahu onların səcdə yerlərini, yəni odda yandırılmaz. Yəni bu barədə demək olar ki, yəni hədislər yəni kifayət qədər var və e, həmçində peyğəmbər Salıqsa eləm, burada namazı, yəni nur adlandırıb. Yəni nur da e, o biri yəni, sədəqə kimi zəkatda və yaxud ki, e, səbirdə olan nur kimi deyil. O nur özü işıq saçır, amma o birsilərdə qeyd olunansı şey, o isə yəni, o işıqlığın yəni, saçaqlarıdır. Elə bir ki, e, məsəl üçün, e, günəş çıxır, günəşin özünün ətrafında səhər tezən göründə görsən ki, ə, doğu var. bu Şualar o deməkdir. Və o sədaqə, səbir barəsinə gələn dıya, həmin o dıyadır. Yəni o şəfəqlərdir. Amma e, namazın özü isə, yəni deyilir ki, əssalatu nurdur. Namaz yan yəni, nur. Yəni o özü özlüyündə, yəni işıq saçan parlaqdır. Və həqiqətə isə e, namaz, bizə ki, Allah Sübhana Quran-Kərimdə buyurur ki, "İnəssalətə İn tenhə anil fəhşə namaz insanı pis və münqər işlərdən çəkindirir. Və baxımdan, yəni gör namazın əhəmiyyəti nə boyda böyüdür ki, yəni insan o namazı etdir, namazı əda edir, sünnəti ilə, vacibətlərlə, rükunlarla, tümunilə, hər bir qaydaları ilə yəni yerinə yetirir və nəticədə insan hər ansa bir asil edəndə, istər əli ilə, istər dili ilə, istər gözü ilə, istər qulağı ilə o asil etdiyi zaman artıq o Rəbbinə səyic elədir, Rəbbinə namaz e, qıldığını gözün qabana təsəvvür edir bu namazı da ixtlasla qılmaq, sidqla, qəlblə qılınan namaz həmin qula, həmin asiliyə, yəni aparmaqdan, yəni çəkindirir. Və yəni, bu baxımdan e, namaz e, İslamda e, rolu mühümdür və namaz e, İslamın e, ən uca, yəni ən gözəl, yəni zəviyələrindən biridir. Hansı ki, e, dedik ki, bu barədə də alimlərin yəni, ixtilafları var onun tərkib və ikinci e, hissəsində isə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Vas sadəqətu burhan, sədaqə dinlədir, yəni burhandır." burada sədaqə sözünə bəzi alimlər dedi ki, bu e, sırf zəkatə aiddir. Ancaq bəzi alimlər isə dedilər ki, daha düzgünü həm sədaqəni, həm də yəni zəkatı edir. Çünki insan ola bilər ki, zəkat verməsin. Görə yəni, imkanı yoxdur onun zəkat vermə. Çünki zəkatın biz bilirik ki, e, İslam şəriətində mühəddət olmuş, yəni müəyyən olmuş məbləği var ki o da e, necə deyilə, 85 qram qızıl dəyərindən başlayır və o miqdar onda bir il həmən o, məblə o məbləq halında yəni 85 qram qızıl dəyərindən durulmalıdır ki, ondan sonra yəni onun zəkatı düşür ona kiştam onda 500 və ya da 41 düşür əgər o miqdardan aşağıdırsa ona zəkat düşmür aydındır və e, əgər Biz bu hadisi bir başa olaraq zəkatə şamil eləsək, bu o deməkdir ki, yəni kimsə bu sədaqə səbəbinə nail olmuyur. Çünki görən vaxtı kim bunun kasıb adamdır, bu nə vaxt bunun zəşəti düzələcək. Və baxın, bu həm zəkat, həmçində yəni e, sədaqəyə şamil olur. Yəni sədaqət özü nədir? Sədaqət özü burhandır. Yəni burhan e, sonra nur və ya da şəfəqlər bunlar üçü də, yəni eyni məynalıdırlar. Yəni üçü də, yəni nurla, saçaqla, yəni bağlı olduğuna görə, yəni bu əməllər, yəni, üçü də, yəni bir-birinə yaxındır. Çünki e, sədaqə əslində e, bəzi alimlərin dediyinə, dediyirəyə görə, sədaqə ümumiyyətlə, yəni kasıbların yəni haqqı sayılır. Xüsusən də zəkat özü o kasıbların haqqıdır. Beləki peyğəmbər sallalləm, mazibin Cəbəl rədiyəllahu anhu göndərəndə qayıdır zəkat yəni hansı mərhələ ilə dəvət elədiyin anladandan sonra zəkatə çatanda buyurur ki yu xadumin aghniyaihim fayurad ila fuqaraihim bir varlıqlarından götürülür kimə verilir kasıblara və bir bir, bir rivayətə də gəlir ki az zəkatu haqqud duafa və təhqul məsəkin haqqul fuqara yəni bu rivayətlər bucür çox gəlir yəni zəkat deyir faqirlərin, zəiflərin, miskinlərin yəni haqqıdır və baxımdan da hətta o ə, ə, ərikanın yerinə yetirilməsində çox diqqətli olmalardı. Çünki bəziləri digər zəkatdır. nə ki, fikirlər yəni varmır ki, bu düşü, düşmü Tək ki, qardaş yəni götür zəkədən, ama bilmək lazım ki, yəni zəkədən ən azından e, tövbə sürəsinin 60-cı ayəsində sinifləri qeyd olunub. Zəkədən sinifləri olunub. Bəzi də görürsən qardaşlar sual verir ki, filan kəsdir, məsəl üçün, e, necə deyim sənə, ev dişir, e, ona şifr almağa köməkli mi olur yoxsa yox? Və ya da deyir ki, apres olunmalı, köməkli olar yoxsa yox? Yəni ümumiyyətlə aşağıdan siniflərinde ev tikən, pəncərə qoyana bilməyən, aparatçı e, olan, nə ola bilməsin, siniflər yoxdur. Yəni zəkanın fəqir, miskin bölmələri var. Aydındır? Əgər o insan, yəni hansı qardaş ona yardım eləməksə, əgər o siniflərdən isə qo kömək eləsən, amma nə bilmən, pol vurmaqsı, şpokrov qoyurmaqsı, lamirin vurmaqsı, nə eləməsi, zəkatda bu cür siniflər yoxdur. Kimisə lamirinə güc çatmır, kimisə maşın almağa güc atmır, Ona görə çox vaxt qardaşlar soğuşur və bizdə məcbur olur yəni, hər tərəflə başa salam. Və bu baxımdan yəni, zəkatın öz sinifləri var və o siniflərə düşən insansa fərqi yoxdur. Bu adam, e, necə deyərlər, maşın alayır, o fərqi yoxdur. Əsas miskin, fəqir, e, borç sahibi və yaxud da ki orada zəkatın üzərində çalışanlar, sonra misafirler yolda yamsı qalanlar və elə xəbəslər. Əgər bu cür insanlar, yəni 8 sinifdən birinə şamlı olubsa, onlara şəkat düşür. Yəni qalan ehtiyacları sadalamaq lazımdır ki, o hansı tərəfə, yəni, bunu çöndürəcək. Aydındır. O artıq pul zəkatı e, artıq öz yeyəsinə çatandan sonra o yeyəsi onu hara sərf eləməyin. Əgər düzdür, əgər e, fasiq zət deyilsə, içkiyə, zinəcə də sərf eləməyəcəksə Artıq özü ıı, pulun sahibidir. Hansı tərəfə istəsə ailəsində o tərəfə də onu yenə yəni, yönəldə bilər. Və sonra Peyğəmbər hədisən buru ki, "Vasabru diyun"dir, səbir, deyir, o, o şəfəf, yəni dıyadır. Yəni dıya, burhan, nur, bunlar hamısı üçü də yəni eyni, yəni mənalı e, sözlərdir ki, hansı ki yəni, üçü də nura, e, işığılığa, yəni e, açıq-aşkarlığa yəni dəvətlət eləyir ki, e, çünki bəzi alimlər buyurur ki, E, yəni, əməllər, əməllər iki sınıflən yəni, yerinə yetirilir, yəni əməllər. Çünki e, əməllər ya e, e, itayətdir, ya da ki, nədir, günahlardan, yəni qadğanlardan çəkinmək. Və bu baxımdan da deyir, hər iki əməli etməli insana nə lazımdır? Yəni, səbir lazımdır. Çoxu, məsəl üçün, həc-həc deyir. Gedənlər bilir, getməyəməsin, deyirə həc-həc, amma e, orada gedib həcini o əziyyətlərin çətinlərlə görəndə, Bəzilər olur ki, artıq yarımcı e, qoy qayıtmaq istəyir. Çünki e, hər dəfə belə olur, görsən avtobusda uşaqlar gedir, deyilsən ki, məsələn, bizim qrafiklə biz 15-i oradan çıxmalıq. Deyilə, yox, yox, qardaş, danışaq, 20-səngildir, qardaş, tələsmək. Görəndə, görəcəksən, nə tələdir. Heç həmən uşaqlar 15-i olmamış, deyilə ki, daha qaydaqda evə getmək istəyir. Amma normadan da tez deyirlər, haa. Aydındır. Yəni belə hallı çıx olur ki, yəni həqiqətən ağır ibadət. Yəni kimsə həcci yüngül ibadət kimi qəbul edə Hər an izdiham var. Yəni düzbəzi hadisələr olur və s. Minanın özündən görsən, bax balaca yerdir. 4 milyon, 5000 bir Azərbaycan arası boyda insan yaşayır orada. Bir dənə palatkada nə olur, bir yanğından, zaddan, bir sel gəlir, yağış gəlir, məfdil qın. Yəni düzbəzi hadisələr Minlərlə, 10 minlərlə avtobuzda var. Yəni, avtobuzun birinin nəyə isə xarib oldu, tormuzdurmalı, getdi avtobuzda alaq. Yəni, nə qədər hadisə anı desən, yəni orada baş verir. Yəni, bütün mən sadalıq sadalıqlarım yəni, hədc mövsimi ərzində, hamı sonra da baş verir. Yəni, bir, bir il bu olur, o bir sirbi olur. Çox gedmir hərdə və hədcdən yəni, qulaq asmırsın. Məsələn, deyilər ki, bu il ən az adam ölüb, 250 nəfər ölüb. Yəni, ən azı bu ildi əsəl keçən il deyir ki, falan gedir, o biri ilə falan gedir. Yəni baxın, lan həc güngil ibadət deyil. Yəni onu yadda saxlayın ki, və bu baxımdan Peyğəmbər sallallahu əleyhi onu, yəni bir dəfə, yəni deyib. hətta bəzi səhabələr dedi ki, "Ya Rasulallah, fi kulli aamin fi kulli aam yanhari al-hadi." Yəni demisəndə ki, əgər hər desəm vacib olar yerinə yetirənməz. Yəni və bax təsəvvür edin ki, o burdakı qardaşlardan ən yəni, olsun ikisi üçü bəyin həcə gedib amma görəsən əgər o vacib olsaydı, yəni gərək kimsə həyəni təmbel əgər hər il vacib olsa, gərək hər il bor sapsın, nə nənəsən, tək həmən ibadəti yerinə yetirsin. Və baxımdan da e, dediyimiz kimi yəni, ibadətləri ibadətlər, yəni, iki ibadətlər iki sinifə ayrılır. Yəni əmrlər bir də qadağanlar. Yəni əmrləri yerinə yetirmək və ya da ki, qadağanlardan çəkinmək Bu özü bir başa, bu özü bir başa, yəni səbir tələb eləyir ki, və baxımdan da səbir hər bir qismdə, yəni şamil olar. Yəni hər istər ibadəti yerinə yetirəndə, istər asillikdən çəkinəndə höşmən insana, yəni səbir yenə yəni, lazımdır. Və sonra Peyğəmbərsan buyurdu ki, "Vəl Qur'an hüccetun lek avali ya hüccətdir, ya sənin üzəninədir ki, sənin əleyhinə. Yəni hamımız bilir ki, Qur'an Allah Subhanahu göndərdiyi Yəni nige diyelər müsəlmanların düsturu, müsəlmanların qanunlarıdır. Yəni ə, İslam özü, xüsusən də Quran hansı ki müsəlmanların, müsəlmanlar haqqı olan kitabdır. Bu adi kitab deyil, adi oxunuş kimi oxunulmur. Yəni onun hətta oxunuş qaydası da, yəni başqa kitablardan fərqlidir. Və xüsusən də bu ə, Quran özü, Quran özü, yəni müsəlmanın həyat tərzidir. Yəni hər bir dövlətin, hər bir yerin özünün qayda-qanunu, konstitusiyası olduğu kimi Quran da müsəlmanların qayda-qanunlar, konstitusiyalarıdır. Aydındır? Və bütün bəşərin, yəni istər kafir, istə nə bilim Avropa hansı dövləti istəsən, misal çək, hamısının götürüldükləri də o qanunlar, çox hissəsi nədən götürülüb? Səmavi kitablardan götürülüb. Aydındır? Hətta adını Quran de, məsələn, İncil de, məsələn, Tövrat de, məsələn, belə onlardan götürülüb. Sadcə onlar o dəyişdikləri, özə bir şey fikir verin ki, Ə, Qurandan və yaxud da ki, səmavi kitablardan götürən qanunlar həmən o dövlətlərin konsusiyalarında daimən sabit qalır. Yəni, onu dəyişməyə etəcə olmur. Hansı qanunlar dəyişilir, hansı dövlətdə, hansı rəhbər hansı qanun lazım o qanun dəyişilir. Yəni, onların özlərin qoydurlar, amma ə, kitabdan, Quran və sünnədən, səmavi kitablardan götürən qanunlara fikir versəz, onlar heç bir dövlətlərə dəyişilmir. Aydın yəni onlar, əgər onlardan götürür, onlar sabit də qararır. Çünki həqiqətən də insanın xalqiqə yaradan Allah subhantalardır və Allah subhantalar insana nəyi, nə qədər, hansı miqdarda, nə vaxt, necə, nə cür lazım olduğunda həqiqətdə Allah subhantalar bilir. Və görürsən ki, bəzi dövlətdə də, məsəl üçün, bir neçə il bundan əvvəl ölüm qanunları var idi, ölüm qanunlarını götürdülər, dirilər, yox, bu insanın haqsızlığıdır, insan qanununu pozur, nəyə verir və səirə Başladılar onları ölüm cəzasını götürməyə, onların öz dövlətlərində və sonra gördülər ki, həqiqətən bu nə büdcəyə xeyr eləmir, nədə ki, insanlara, başladılar nə tətbiq eləməyə. Əgər bu insan cinayətgəlsə, müstəmiyyətin ən belə, axmağı, zayid isə, yəni buna yalanlar deyil də, filan qədər büdcədən pulu ayırmaq lazımdır ki? Bu, onsa... Yəni, buna 1000 il iş vermişsən. Yazıb, bir yaşayacaq, Allah bir yaşayacaq yaşamayacaq. 9 il, 500 il iş vermişsən, nə bilim, bir 50-60 şəfər də öldürüb, nə, nə, nə qədər cinayətlər törədib. Əgər bu insan, əgər ə, insan hüquqları, qanunları, nə, müdafiəsi varsa, bu ölənlərin qanunları hərə gedir onda. Yəni, ölən yaxşı, belə ki, bunlar da ölən öldü, qalanın qanunu müdafiəsi. Bu da şək yoldur ki, həqiqətən Quran və sünnəyizdir. Və bizim əsas Məqsədimiz, yəni Quranın e, insana hüccət, yəni qaldırılması vədədəki onun xeyrinə və əleyhinə olması, yəni barəsindədir ki, və şəkk yoxdur ki, bu gün, yəni Quran e, cəhiliyyət ucubatından, yəni tərk olunub, yəni oxunulmur, oxunularda, əməl etməyə çalışmırlar və bildiyim isim Quranın e, bir çox e, üslublarla, yəni Quranın yəni, hicri var, tərki var, kimsə Quranın oxunışını tərk eləyir. Kimisə Quranın hefsini tərk edir, kimisə Quranın e, mənasının təfsirini öyrənməyi tərk edir, kimisə Quranın oxuduğunu öyrəndən biləndən sonra onun yəni, əlini, əməlini tərk edir. Yəni, bütün bunlar hamısı yəni, Quranın yəni, tərk salı. Hətta Quranın təziflə oxunmaması da belə, yəni, Quranın hicri salı. Və şəkli o ki, Ən böyük, yəni doğuran hallardan biri odur. Görsən qardaş, neçə illərdir İslamda da neçə nəfər insanlar İslama dəvət eləyib, Allah səbəb olub başqalarının idayətinə, Amma görürsən ki, Qur'anı, yəni təcridən oxuya bilmir hansı ki, Peyğəmbərsən buyurub ki, yəni, kim Qur'anı, yəni təcridən oxumazsa, yəni gözəl səs oxumazsa, o, yəni bizlərdən deyil. Baxımdan, yəni o məsellərə mühüm fikir vermək lazımdır. Və həmçində əgər bir şey e, biz oxuyub dərk elədiksə və dərk eləndən sonra ona qarşı çıxmamalıdır deyilir ki, o artıq, yəni bizim üçün, yəni hüccət sahibdir. Və bu baxımdan e, bəzi təkfirçilərin də yəni gətirdikləri, yəni dəlillərdən bir də budur ki, deyir artıq yəni Quran varsa, e, artıq e, peç kimə yəni hüccət qaldırma ehtiyacı yoxdur, çünki Quran deyir, yəni özü-özündə hüccətdir. Bu baxımdan onlar bir çox yəni ümmətləri, yəni təkfir edirlər. Amma həqiqətən də İstinad elədiyi rəylərdən bir də Şeyx Folzan Rəhməhullahın, yəni dəlildir ki, yəni Şeyx Folzanın dəlil gətirdiyi Şeyx Folzan Rəhməhullahın dəyişi, əgər Quran birəndən çatıbsa, artıq ona hüccət qalxıb, artıq onu təşkirdə ittiham edə bilməzsən. Məhəssində isə, yəni Şeyx Folzanın məqsədi bu cür deyil. Yəni çünki heç bir acəmə sən Quranı ərəb dilinə verib deyənməzsən ki, sənə hüccət çatdı. Aydındır? Əgər sən ərəb dilini biri gəlsin Quran versin, ərəblərdən disin, götürdün, qəbul edin, süsusənə hüccət çatdı. Yəni, bu məntiqlə nə düz gəlmir? Çünki e, şeyxın özündən soruşanda şeyx özü bildirdi ki, orada ərəblərdən gedir söhbət, hansı ki onlar onu oxuyub mənasın, yəni dərk eləndir. Düzü, bu barədə də e, bəzilərində ayrılığı var, çünki e, hətta bugünkü ərəblərin, bəlkə bilmirəm, 50 faizdir, 70 faiz, həşət faizdir, onlar özləri öz ərəb dilləri, yəni Quran və sünnə bilmirlər, hətta onların özünə də bu hüccət, yox hüccət deyil, bu özünə bir mühüm, yəni ixtilaflı bir məsələdir ki, çünki onların e, o qədər əcəmlər onların dövlətlərində, nəsillərində, ümumiyyətlə əsrlər bu onlara qarşıb ki, onlarda bugün e, Quran və sünnə dilində, yəni sırf, Ə, fasih açıq aşərdə yəni danışan, yəni tayfalar, qəbilələr də demək olar ki, yəni azalıb. Və baxımdan yəni qiyamət günü yəni Quran ə, sənin üçün yəni hüccət olacaq. Yəni ya sən onun xeyr və hüccət olacağı şahid eləyəcəksən, yəni əksivə, əleyhvə. Və baxımdan hər bir müsəlman yəni Allahın hökmlərindən Peyğəmbərə səsən əmrlərinə nə isə bilisə bacardığın qədər yenə yetsin və asililərdən qadan olmalardan e, çəkinməyə çalışsın ki, yəni qiyamət günüdə ona qarşı, yəni heç bir, yəni hüccət yəni olmasın. Çünki hamımız bilir ki, yəni asililikləri tərk etməkə, qadğınları heç bir yəni bacarıq lazım deyil. Bunlar hamısı yəni birbaşa tərk olunur. Yəni bacarıq bağlı nə ilə? Əməllərin icrası, əməllərin yerinə itirilməsində hansısa əmələ kimisə gücü çata bilər, hansısa əmələ kimisə gücü yəni, çatmır. O baxımdan, yəni bacarıq yəni, qadağanlardan çəkinmək də deyil, bacarıq bağlıdır yalnız və yalnız əmən ibadətlərin, əməllərin yerinə itirilməsində. Ona görə Peyğambərsən buyurur ki, əgər mən sizə bir şey əmr eləsəm, gücünü çatan qədər yenə yetinə. Əgər mən nəyədən də çəkindirsəm, ondan çəkinin və burada bacarlıq sözün yəni qeyd eləmir. Sonra Peyğəmbər Sosan buyuruyor ki, hər gün insanlar səhər tezdən evdən çıxırlar. Yəni burada hər gün ə, hər bütün insanlar ə, o demək ki, o xəstədə, bəlkə biri xəstədə evdən çıxa bilmir və də bir ki, pastil alır. Yox, söhbət bundan yetmir. Mə məqsəd yəni Quran və sünə umumilikdə yəni, xitab olunur. Yəni Galiban çox vaxtlı insanların çoxu eynidir, səhər tezdən ruzi dalınca çıxır. Aydın, bu, bu məqsədə nəzər tutulur ki, yəni, hər bir şəxs səhər tezən evini tərk eləyir və bu tərk edənlər də peyğəmbər sallalləm dediyi kimi iki qismdədirlər. çünki onlar tərk eləməklə nəfslərini satırlar. Yəni nəbali nəfs satırlar. Yəni işin, gücün dalınca Iı, bilmək olmur, insan nə niyyətdən evdən çıxır Bəlkə kimsə ibadətə çıxır, bəlkə kimsə asiliyə çıxır Və hər bir halda o sərf elədiyi gün kimdən gedir? Bunun özündən, aydındır Və bu baxımdan özündən getdiyinə görə bu öz nəfsini, öz nəfsini satır Yəni nəfsindən çıxdığından ötürü həmən günlər Necə ki, Abdülməsudu Radiyalan buyur ki Deyir ki, insan ömrü nəyə bənziyir? Ağaca Deyir, ağaca nə qədər yarpaq var? Yəni, bilmirsən. Nə vaxtı ağacların yarpaqları başlayır tökülməyə və hər bir yarpaq da insanın ömründən bir gündür. Və nəticədə ağac müəyyən bir müddəndə öz görəcək, tə yarpaqların təmiz töküb və ağac nə qalıb ancaq budaqları. İnsan ömrü də ablın məhsudiliyi kimi həmən ağacın yəni, budaqlarına bənziyir. Və bu baxımdan da əməlləri insanlar istər yaxşı, istər pis əməlləri etdiyinə görə, İnsanlar nəfislərin satın, satırlar və bu qisimdən də insanlar yəni iki qisimdir. Yəni kimsə öz nəfsini satın alıb, e, satın alıb Allah Subhanə razını qazanır, kimsə öz nəfsini satıb Allah Subhanətə alanın qəzəbini yəni, qazanır. Hansı quruz ki e, səhər tezən evdən çıxar, xoş niyyətlə, gözəl niyyətlə, gedər işinə, gücünə, ibadətlərini unutmaz. Hər bir e, ibadətin vaxtında müəyyən müqtətdə dünyasının təhkəli ibadəti ilə məşğul olarsa, çünki həqiqətdə ən böyük bəladır. Biz bir şey fikir vermirik. Çoxmuz, məsələn, evə gələndə ən birinci e, arvatdan soğuşmuş şey, qapıdan girən kim sağam ələk nə var? Biz bunu soğuşuq. Və həqiqətdə bu ən böyük bəladır. Yəni, ən mühüm isə, e, necə deyərlər, kişinin öz qadından ibadətləri haqqında söhbət. Necə Allah Subhanahu taala Quranda ki, "Və'mur ahləke bi-s-salati və ısbir 'aleyha." Dir aləmi nə əmr elə? İbadətə, namaza əmr elə və dir səbirli olmağa, yəni onları Bu məsələdə səbirli olmağa yəni yönət. Yəni, biz əmr olunmuşuq ailəmizə namazı, ibadəti əmr eləməyə aidindir. Ancaq biz isə, daimən isə, e, qadınları nə gözən baxırıq, evi pişirir, uşağa baxdı, ora baxdı, bu nə elədi, o nə elədi. Amma namazı biz amma fikir verməyik. Ancaq bizdən ən mətlub olar, ən tələb olunan isə, nədir? o əhl-beytimizin namazlarına fikir vermək, hətta yoxlamaq ki bu ə, sadiqdir, sadiq deyil, ixtlaslandı, ixtlaslan deyil, sənə görədir, sənə görə deyil və, və s. yəni daim namazları soxmama, zəngiləmə, bildin və və s. ki, yəni qoy qadın bizən eləsin, fikirləşsin ki, yəni e həm bunun rəbbi gördüyü kimi, həm bunun, yəni öz əhli də buna, yəni nəzər yetirir. Həqiqətən də, yəni bu mühüm məsələdir və baxımdan, yəni yenə qaidiq hədisinin hədisinin yəni mövzuna ki, yəni bir insan ki, səhər-axşam evdən çıxar ibadətini yerinə yetirər, ailəsə ruzu qazanar, ə, qardaşlara kömək verər və s. bu cür yəni ibadət gözəl niyyətdən evdən çıxan insan, bu şək ki odur ki, öz nəfsini, yəni Allahın E, odundan Allahın əzabından azad etmiş şəxsi. Ər kimsə səhər deyin evindən çıxar, elə gecədən niyyət edir asilərə səhər gedim, falan qızına orada var, falan kəs, şey orada oğdana oğul eliyim, buna bunu atım, onu burdan. Yəni nə mürdar niyyətlər varsa, əməllər varsa, o insan səhər deyin evdən çıxanda o niyyətlərlə evdən çıxarsa və şey oldu ki, bu da öz nəfsini, yəni orada atmış, yəni yəni nəfsini satın alır yaxşı o yəni, o da yəni 60 yəni bir kəsdir. Və cisim bu axırıncı hissəsində yəni müəllif bəzi sələflərdən burada misallar gətirib və buyurur ki, ümumiyyətlə sələflər e, öz nəfslərini necə deyil, Allah subhanahu təalanın Allah Subhantalanın satın alardılar. Və e, bu oxuduğum, oxu, inşallah oxumaq istədiyim bir neçə e, necə deyirlər e, rəvayətlər də bu da sıf sələflərin özlərin, yəni əməlləri idi. Deci ki buyurur ki, Əl-Həbib e, ibn Əbi Əhməd özünün e, çəkisi qədər, özünün çəkisi qədər, hətta özünün çəkisindən 3-4 əlavə, yəni e, gümüş sanc sələyə verirdi. Əgər onun çəkisi tam ki 50-60 kilo, ə, e, e, e, e, e, yəni civarında idisə, Bu üç çəkisindən 3-4 dəfə artıq, yəni zəkat e, necə deyirlər, verirdi ki, dil ki mən öz nəfsimi, yəni, Allah Subhanahu-tadan yəni alıram. Yəni siz təsəvvür edin ki, buyruq ki e, tasaddaqə bi mali hbibinā bi Muhammad, və minhum man tasaddaqə bi wazni fiddatin 3 marrāt aw 4 an khālid min Yəni Hbibinü Muhammad özünün çəkisi qədər, yəni gümüş sədaqə vermişdi. Amma Khalid e, bin Tahnisa özünün çəkisin 3-4 artığını, yəni Allah yolunda vermişdir. Hə? Bir ləhdində. Yox, yox, yəni ümmiyyətlə, e, yəni, o, əgər öz çəkisinə qədərdirsə, məsəl üçün e, 50 kq olsa, o çalışardı ki, yəni yaşadığı müddətdə o boyda, yəni gümüşü sədaqə versin, yəni öz nəfsini, yəni Allah subhanahu satın, yəni almaq məqsədi ilə. Necə e, va minhum man kan yashhadu fil a'malis salihah wa yaqulu İnnəm anə əsirəm əsəf fi fikakı rəqabətim və bəzlərisə salih əməllər eləməkdə, yəni iştihad eləyirdilər. Yəni iştihad yəni, bu ə, rafizlərin iştihadı kim yox? Yəni iştihad sözünün mənası cəhd göstərmək, yəni bacardıq qədər səy eləmək yaxşı işlə görməyə və deyər ki, həqiqətən də mən əsirəm və mən də öz rəqabam, öz yəni boynumu, yəni Allah Subhanahu azad eləmək üçün tərəf, yəni səy göstərəm. Çünki hamı bilir ki Ə, qulun azad eləməyin bir neçə forması var. Yüzü bu fikr dərslərindədir. Qulun bir forması var. Qul var ki, məsəl üçün, kimsə onu satmala bilər. Qul varsa, müqətəbə yolunu eləyər. Məsəl üçün, tam ki, yəsinə müqavilə bağlayır. Deyil, məni neçəyə satsan, 10 maxta. Digər mən sənə, məsəl üçün, 5-ə 10 maxtı verəcəm. Müqavilə yazırlar, şahitlərlər. O, 5 ərzində 10 maxt işçiyi verir öz-öz nəfsini satın alır. Və bu e, sələfin deyilədiyi bu baxımlandır. O deyil, salih mənlərdə iştihad göstərərdi, hətta gəlir ki, mən əsirəm öz nəfsimi Allah-ı Sələfədə yəni satın alıram. Minhum Amur ibn Utbə və kənə bağdum yusəbbih kulli yomun 12 əlfə tasbihətən biqadr deyədə kənəhu qad qatələ nəfsəhu fə, ə, fəhuvə yəftəkuhə Və deyir, birinci qeyd elədiyiniz kimi, kimisə salih əhməllərdə yəni çoxaldır və bəziləri isə deyir, gündə 12 min qədər, 12 min dəfə yəni təsbih eləyədir ki, yəni öz nəfsinin diyəsi qədər, yəni onların diyəsi dinarın ölçülüdür, yəni gündə 12 min təsbih edərdi və deyədir ki, mən elə bir öz nəfsimi öldürmüş kimiyəm, və e, bir nəfsi öldürənə də onun diyəsini ödəməlisin. Və onun miqdarında o çalışaq da təsbih eləsin gündəlik ki, hətta öz nəfsini, yəni satın alsın. Əl-Qal Hasan: "Əl-Mü'minu fi fi-d-dünyə kə asir yes'ə fi fika ki rəqabati, la yamunu şey'in hattə yalqa Allahu az-zawajah." Həsənəl-Basri rəhməllahu ki, mömin dünyada əsir kimidir və öz e, nəfsini azad eləməyəndən ötəri o bütün səylərini, yəni e, göstərməlidir və heç bir şey əmnaman olmalı deyil. Yəni arxayın olmasın ki, bu təvhid əhlidir, bu bizim Allaha şərik qoşmur, ətavadan istəmir, nə bilim, falan babadan istəmir, neyinəmir, bu artıq cənnətdir. Yəni Həsənə bəs deyir, insanlar ömürlər bu şeylərin arxayın olmasınlar. Və hətta deyir, Allah Subhanahu taala ilə qarşılaşana qədər, yəni əməllərində, müşahid əməllərində iştirad edib, ə çoğalmasında, yəni səy göstərsində. Vaqalı ibn Adəm, "İnneke tağdu awtaruhu fi talab al-arbah, falyakun hammuka nafsuk, fenneke lan İbn Adəm deyir ki, sən hər gün səhər evdən çıxırsan, rızq dalınca, ruzi dalınca, faydalanmaq baxımından deyir, ən böyük sənin həmmin, yəni himmin, yəni əsas hədəfin öz nəfsin olsun. Çünki sən deyir, ikinci dəfə öz nəfsini ala bilməyəcəksən. Yani insana ömür, dünyada yani bir defa verilir. Ve Ebu Bekir Eyyash buyurur ki qalili raculum marratan ve anə şəbbun xallis rəqbədəkə məsətədə fə dünyə min rəqqil əkhirət fe innel əsirəl əkhirəti ghəyru mefkukin əbədən qalifə vəlləhi mə nəsitü bəd. Ebu Bekir Eyyash dir, mən bir defa cavan vaktında bir dənə kişi gəldi mənə bir defa söz edilmə. Mən nedir cavan idim? Dedi ki, öz nefsini bacardığın qədər dünyada qulluqdan azad elə. Yəni, qullunun, Allahın qulluqdan getin söhbət, yəni əsir mənasında. Bir bacardığın qədər deyil, azad elə, həyə getindir ki, sən ahirət gününün qulları heç bir yəni, şansı olmayacaq. Yəni, öz nəfsini azad eləməkdən. Yəni, bu baxımdan ki, yəni, insanı ömür bir dəfə verilir. Və insan ahirət günü Bu dünyada əkdiyinin bizliyinin, yəni məhsulun yığıl. Yəni qiyamət günü bir də Allah Subhanahu onun üçün ayrıca tarla verməyə deyir, get burda ək, becər, məhsulunu yığıb gətirəsən. Ömür insana bir gün verilir və Əbu Bəkir Əyyəşə də edilən nəsihət bu baxımdan idi. Və Əbu Bəkir deyir ki, vallahi deyir ki, mən onu heç vaxtı deyir, yəni unutmadım. Yəni daim deyir, yəni bunu xatırlayıdım. Bakəna ba'du salavi yəbki və yəqulu, "Laysa li, laysa li nəfsən, irədə həbəd ləm əgid oxuraq. Bəzi sələflər ağlayarlar və deyərlər ki, həqiqdən də bizim iki nəfsimiz yoxdur. Bizim bir nəfsimiz var. Və əgər o geçsə, biz də heç vaxt onu yəni, tapa bilməyəcəyik. Yəni onlar e, bir canlarını, bir canlarını, bilirlər ki, o can onlara bir dəfə verilir. Və ona görə də e, et, et, et, bacadıqlarını edirdilər və bacadmadığılarına görə də onlar təəssüf hissi keçirirlər ki, yəni həqiqdən də Yəni, bu vaxt bir də olmayacaq. Yəni, nə deməkdir bu? Əgər bu sən, tam ki, e, məcciddə e, zöhr namazı, və ya da namazı, və ya namazı məcciddə olmasın, düz deyil, və sən o savabı itirdin. Və sən heç vaxt özü demə gənk, yəni, sabah da var da, sabah gedərəm. O, sabahın hökümü ayrıdır. Bugün hökümü ayrıdır. Yəni, sahabənin ağladığı da o baxımdan idi ki, o, burada, qardaş, imkan varsa, bayırda danışırıq. Vaxtı demək lazımdır, uşaqları qəssəcim səsini alsın. Bir e, sorudan gələn var. Sorudan gələn də adamı eşitdi. Hədirəm gələcəm. Hazır Bu günə hökm artıq itdi. Onun səbəbinə nail olmadı. Sabah var, əlbəttə ki var. Amma sabahın hökmünədir, sabahın hökmualıdır. Ablan Məhsud Rədi olan deyir ki, Hər gündür, gün, hər gün günəş kimi mənim üzərimə boylanır və o mən o gündə dünənkinə nisbətən çox əməl etməsəm, mən həmin o günü özümün əleyhinə deyir şey eləyərəm, yəni sayarım. Aydındır? Yəni siz təsəvvür edin ki, yəni həmən gün içirdiyi bitirdin. O sabah isə başqa hökum var. Yəni, gün ütürdüyü bir, deməkən, yəni, yəni, yəni, sabah geləcək, üzələcək. O sabah sənin e, həyatında başqa bir günün səhifəsidir. Bugünkü səhifən sənin boş qalıq, aydındır. Və həmsində Muhammed bin Hənəfiya, rəhmə buyurur ki, İnnallah əzzə və cəl, cəaləl cənnətə təmənən liənfusəkum, fələ təbiyyuhə bi qeyrihə. Muhammed bin Hənəfiya buyurur ki, bu da, Əli radiyyələni, yəni övladdanın biriydi. Ona görə Məhmədim hənəfi adlanır. Buyur ki, həlikdən Allah subhanətə ala e, cənnəti sizin nəfslərin sizin qiymətlər eləyib. Yəni, çalışın ki, e, e, öz nəfsini cənnətinin qiymətlə başqa bir şeylə yəni, dəyişməyə çalışasın. Aydındır. Fəqalə mən e, qərrəmət nəfsəhu aleyhi ləm yəkun li dünya indəhu qadrum və qilələhü nəsi qədran qəl mən ləm yəra'ə'd-dünyə li-nəfsin li-nəfsi deyir ki kim deyir öz nəfsinin yəni kəramətli öz nəfsinin necə deyirlər e, qədir qiymətini bilərsə o deyir dünyaya qədir qiymət verməz yəni öz bir canını yəni ömür boyu dünyanın naz nemətinin dalınca getməyə yönəltməz və dedilər ki ona Kimdir bəs bu insan ki, o öz, e, yəni, e, qədrini bilən, ən əzəmətli insan hansıdır? Deyir ki, kim ki, dünyaya, e, dünyanı tam olaraq öz nəfsinə bir zərər kimi, yəni, xatar, yəni təhlükəli kimi yəni, qəbul edərsə. Çünki həqiqətdə görürsən ki, kimisə çalışır, çalışır, çalışır, görürsən ki, nəsidir e, qazandığı var dövlət onun tamamı ilə yəni, asilini aparıb çıxarır, onun hələkini aparıb çıxarır nabaxımdan da e, həqiqətən də bu sələflərdən e, sələflərin həyatından olan yəni gözəl nümunə idi ki, öz yəni nəfslərin yəni satın almaq barəsində biz də Allah Subhanahu